Mama După scurta mea vacanță din tabăra cu cerceta și viața și-a urmat cursul ei obișnuit. Uneori, scandalurile și certurile de acasă erau de nesuportat. Mă întrebam cum și când aveau să se sfârșească. Ce se va întâmpla cu noi toți, cu tata, mama și surorile mele mai mici? La școală nu aveam cum să fiu cea mai bună elevă, când mintea mi era preocupată cu astfel de întrebări. Am urmat școala primară, Sfântul Ioan din Uxbridge, dar n-am fost niciodată în stare să învăț prea mult. Profesorii nu mă înțelegeau problemele și mă certau mereu, așa că școala era pentru mine un coșmar, fără sfârșit. Aveam mereu probleme, pentru că întârziam. Chiar dacă încercam din greu să îndrept lucrurile, nimic nu ieșea bine. De ei e bine, mă gândeam, e ușor să stea acolo și să mă certe tot timpul. Poate că e din cauza hainelor mele. Începeam să-mi dau seama că eram altfel decât o parte din colegii mei. Părul meu era întotdeauna murdar și asistenta mă trimitea des acasă pentru că aveam păduchi. O poreclisem, nora, lindinoasa și o uram. Nu-i drept. Totdeauna are treabă cu mine și cu surioarele mele. De ce își bagă profesorii nasul unde nu le fierbe oala? De ce nu-mi dau pace odată? Eram obiectul de batjocuri al altor copii care erau mai bine îmbrăcați și îngrijiți. Batjocura lor mă rănea, fiindcă în ciuda bravurii pe care o afișam eram foarte sensibilă. Strigătele lor de păduchioasa și dinți gălbui se țineau scai de mine oriunde mergeam. Profesorii erau la fel de răi ca și unii din copii și făceau remarci răutăcioase asupra înfățișării mele. Ce pot eu să fac?" Vă urăsc și pe voi și prăpădit asta de școală, spuneam eu. Inevitabil, am chiulit de multe ori. În loc să merg la școală, îmi petreceam în parc câte o zi întreagă. În asemenea ocazii, stăteam întinsă în iarbă privind lung plopii cei înalți și norii, visând cu ochii deschiși la locuri îndepărtate, ca Africa și India, ceea ce dovedește că tot am mai prins ceva de la școală și întrebându-mă cum ar fi să călătoresc în țările acelea de dincolo de mare. Mai erau și alte motive pentru care lipseam de la școală. Mama mă ținea adesea acasă pentru a o îngriji pe surioara cea mai mică, Silvia, sau pur și simplu pentru că n-aveam pantofi. Era o singură materie la care excelam, educația fizică. Fugeam ca un iepure, săream ca o broască și notam ca un pește. Aceste realizări mi-au câștigat respectul unora din colegi. Dar chiar și aici aveam probleme. Cu mai multă vreme în urmă mi se rupsese elasticul de la vechii mei chiloți și acum erau prins cu un imens act de siguranță. Vă puteți imagina hohotele în care au izbucnit colegele mele când mi-am dat jos rochia pentru ora de educație fizică. Într-o zi m-am dus în grădina bisericii, aflat în apropierea micului magazin de lângă mlaștină, cu gândul să mă joc acolo. Hoinărind, m-am împiedicat de un mormânt comun al mai multor copii săraci. Violet, mei, era unul din numele scrise pe piatra de la căpătiiul mormântului. Numele m-a atras, atras și am început să-i vorbesc micuței moarte, de plin încredințată că mă aude și mă înțelege. În singurătatea mea am inventat o poveste fantastică legată de mormânt. Am dobândit astfel sentimentul că am o legătură cu cineva din lumea de dincolo. Era ca și cum Violet mei ar fi reprezentat tatăl cel bun, pe care niciodată nu l-am avut, și profesorul blând, pe care niciodată nu l-am întâlnit. În drum spre și de la școală obișnuiam să mă opresc și să îngenunchiez lângă mormânt, aducând întotdeauna flori culese de pe alte morminte. Îi împărtășeam noi, mele prietene, toate problemele și temerile pe care le aveam. Nimeni nu știa despre această legătură neobișnuită. Întâlnirile erau secrete și consideram fetița moartă, drept prietena mea specială și tainică. Alteori făceam expediții până în vârful unui deal înalt de la marginea orașului, culegând clopoței și adunând melci. În perioada războiului, pe vârful dealului era situată o unitate militară americană. Mă strecuram pe sub gardul viu și apoi pe sub cel de sârmă ghimpată ca să văd soldații. Când ei se apropiau de mine, le cerșeam gumă de mestecat și ciocolată. Americanii erau buni și îmi dădeau întotdeauna câte ceva. Apoi fugeam acasă și împărțeam guma și ciocolata cu surorile mele. Temerile care m-au urmărit de-a lungul anilor cu privire la prăbușire a familiei noastre, urmau să se adeverească în curând. Orice fărâmă de dragoste dintre mama și tata dispăruse de mult, certuri și scandaluri, strigăte și înjurături, răsunau în casa noastră zi și noapte. Dar acum motivul lor de ceartă era altul. Scandalurile nu mai erau din cauza banilor sau a băuturii, ci din cauza unei femei. Cine era femeia asta ciudată? Eram dezorientată. N-a trecut mult timp și am aflat. Tata a cunoscut o femeie care și-a pierdut curând soțul. A murit într-un spital de boli mentale și s-am prietenit cu ea, chiar prea tare, după părerea mamei. Mama era zdrobită și se stingea sub ochii mei. Nu știam ce să fac. Plângea în permanență și mi era teamă să o las singură. Nu plânge, mamă. Va fi bine, o să vezi," spuneam eu într-un efort disperat de a o mângâia. Și-a găsit pe altcineva," spunea mama. Nu mă mai vrea pe mine." O omor dacă pun mâna pe ea," spuneam eu. Vorbesc serios." Viața era mai întunecată ca niciodată. Norii negri ai furtunii se adunau deasupra noastră amenințând să se spargă dintr-un moment în altul. Prietena mea credincioasă, Bessie, simțea și ea că se întâmplă ceva foarte rău Și ochii ei mari și castanii se uitau cu tristețe la mine Buna mea, Bessie, spuneam eu mângâindu-i capul negru Tu mă înțelegi, nu-i așa, bătrâna mea Într-o seară m-am întors de la școală și am văzut că mama lipsea din nou Am suspinat văzând că focul se stinsese și nu mai erau lemne Casa era o ghețărie M-am apucat de treabă, le-am dat surorilor mele niște pâine cu margarină și apoi le-am trimis să se culce pe obișnuita lor grămadă de haine. Au adormit repede, iar eu am rămas singură. Afară era beznă și veioza nu mai funcționa. Mi-era teamă că mama și tata ne-au părăsit pentru totdeauna. Mi-am îngropat fața în palme și am izbucnit în plâns. Deodată am auzit vocea tatălui meu și altor oameni intrând pe ușa din față. Am coborât puțin pe scări în vârful picioarelor și am auzit vorbindu-se ceva despre canal. La auzul acestui cuvânt am năvălit în încăperea de la parter. Acolo am văzut-o pe mama așezată pe un scaun și învelită cu o pătură peste hainele ude. Era înconjurată de niște vecini de un soț nervos, alături de care stătea o femeie ciudată. Mirosul scârbos al canalului a ajuns și la nările mele. Porc împuțit ce ești! Nu mai știai cum să te scapi de ea, nu-i așa? Am strigat eu, gândindu-mă că tata o împinsese în canal. Nebuna asta s-a aruncat singură, mi-a răspuns tata strigând. Abia atunci am observat că și hainele lui erau ude. E numai din cauza ta și a curvei tale am zbierat eu. Și asta trebuie să fii tu, am continuat întorcându-mă spre femeia de lângă el, afară din casa noastră. Ieși și să nu mai pui piciorul aici." Vecinii au plecat unul câte unul și la fel a făcut tata și femeia, pe care o numisem curba lui. Mai târziu am auzit în întregime trista poveste. Mama l-a văzut pe tata cu prietena, în ghilimele a lui, și i-a urmărit. I-a ajuns din urmă la podul de peste canal. A urmat o ceartă teribilă, căreia mama i-a pus capăt, aruncându-se în canal." Atunci tata s-a simțit obligat să sară, să o salveze, pentru că mama nu știa să noate. Biata de ea, ar fi dorit să moară. Eram copleșită de teamă că mama va încerca să-și pună capăt vieții și în alte feluri. Îmi era frică să o scap din ochi. A doua zi mine, că mama a spus că are de gând să plece de acasă. A fost rândul meu să mă prăbușesc. Te rog, mamă, nu ne părăsi, te rog, nu pleca," am rugat-o eu. Eu te iubesc și o să mor dacă pleci. Am plâns atât de mult încât mama mi-a promis că nu pleacă, fără să mă convingă însă de seriozitatea promisiunii ei. Învățătorii de la școala duminicală au auzit trista întâmplare și au fost foarte amabili cu mine și cu surorile mele. Luni dimineață m-am dus iar la școală, dar nu-mi stătea capul la ce se întâmpla acolo. M-am bucurat când a venit vremea prânzului și până acasă am ținut-o tot într-o fugă cu câinele meu besii, împleticindu-mi se printre picioare. Casa era goală, nu se vedea niciun semn de viață, nici măcar din partea surioarei celei mai mici. Apoi am văzut un bilețel proptit pe sticla de lapte pe jumătate goală. Dragă păpușică, mama a plecat și nu se mai întoarce acasă. Fii fată bună, și ai grijă de surorile tale în locul meu. Nu plânge. Cu dragoste, mama. M-am simțit de parcă și ultima picătură de viață mi se scursese din trup. Am citit bilețelul din nou ușor amețită. Prima mea reacție a fost cea de a nu-i da crezare. Nu poate fi adevărat. Totul e doar un coșmar înspăimântător. Mi s-a părut că a trecut o eternitate. O strigam pe mama, dar casa era goală. Nu știu cât timp a trecut până am început să plâng. Eram zdrobită de durere. Când în cele din urmă suspinele mi-au încetat, golul cel mare din inimă mi-a fost umplut de mânie, aprinsă și amărăciune. O să le arăt eu ce simt. O să le o plătesc eu într-o zi. Apoi am părăsit casa pustie sperând să o găsesc pe mama mea dragă. Am găsit-o pe Silvia, surioara cea mai mică, dar nu și pe mama. Nimeni nu știa de ea și nimănui nu-i păsa unde și când a plecat. Luându-o pe Silvia cu mine am petrecut ore întregi căutându-o pe mama și întrebând de ea, dar totul a fost zadarnic și m-am întors iar într-o casă rece și pustie. Nu era nimic de mâncare, nici măcar o coajă de pâine mucegăită. Și mie și surorilor mele ne era frig, teamă și foame. Când tata s-a hotărât să dea pe acasă pe la ora șase și a constatat că soția îl părăsise, a rămas complet indiferent. Cum poți să stai așa fără să spui nimic, am izbucnit eu? Tu ai izgonit-o, tu și curva ta." Tata nu mi-a luat în seamă izbucnirea. Mâine veți avea o nouă mamă care să aibă grijă de voi." Nu vreau nici o mamă nouă, o vreau pe mama mea," am strigat eu. Dar protestam degeaba, și tata se hotărâse deja. După ce a trimis-o pe înlăcrimata Dorin la magazin după niște cartofi prăjiți, a plecat la birt să o întâlnească pe cealaltă femeie. Tata s-a ținut de cuvânt și, a doua zi, a adus-o pe mama cea nouă. Cu ea au venit și cei doi copii pe care i avea. Asta a pus capac la toate. Apoi, privirea mea ageră a descoperit că era însărcinată. Oh, acum am priceput. Tu ești din aia, de la club, i-am spus drept în față. De-aia ai vrut să-i sucești capul. Ei bine, să știi că eu nu o să-ți spun, mamă, tu nu ești mama mea și niciodată n-o să fii. Tata s-a gândit că fica sa mânioasă se va obișnui treptat cu noua situație, dar se înșela. Deși aveam doar 11 ani, aveam o voință foarte puternică. Când noua lui femeie a făcut niște mere coapte ca să ne câștige afecțiunea, am refuzat să fiu mituită și i-am indicat exact locul unde putea să-și le pună. Ura reciprocă dintre noi era mereu gata să-i zbucnească. Visam să fug de acasă așa cum făcuse mama, dar dacă aș fi plecat și eu, cine ar mai fi avut grijă de surorile mele? Așa că am rămas, lăsându-mi ura să sporească zilnic.